Августа, Другого, Саксонського і Станіслава Лещинського. В одному тільки польська шляхта дала своїм останнім королям цілковиту свободу. Переслідувати православне духовництво і його паству, немов це переслідування було покликанням фанатизованої шляхти і символом існування польського королівства. Після остаточного відокремлення від Польщі Лівобережної України Польський уряд починає сміливо і зухвало діяти проти православ'я в залишеній під його владою частині південно краю. Епископії передаються унігадським владикам, а православним священникам не дозволяється навіть підтримувати стосунки з київським митрополитом. У православного духовництва відбирається все церковне майно, і воно прирікається на цілковичі злидні і отупіння. Братство – ці колишні оплоти православ'я позбавляються своїх споконвічних прав і підпорядковуються цілком місцевим владикам – уніатам. Усі нові постанови Сейму і декрети короля, спрямовані на приниження руської ієрархії, звели зрештою особу священника до хлопа, навіть нижче, до позбавленого прав вигнанця. Губернатори й економи польських маєтків почали примушувати священників працювати на рівні з селянами. Та прирівнюючи останніх до робочої худоби, чи все ж таки не дозволяли нікому чужому експлуатувати свою власність. Що ж до схизматського священника, то вважалося, що він належить усім, і кожен католик міг мучити його, як йому заманеться. Нікому було за нього заступитися. Селянство було пригноблене, міщани й купці знедолені, пограбовані й майже зрівняні з хлопами. Чуже німецьке магдебурзьке право, дароване польськими королями для піднесення міст і зміцнення третього стану, не дало бажаних наслідків. З одного боку, старости, присвоївши собі верховну владу, принижували самоврядування, з другого державні. Володільницькі побори знищували будь-яку можливість розвитку промислів і торгівлі. З-третього, суворий цеховий лад, монополізувавши працю, убив внутрішні змагання, допускаючи конкуренцію євреїв, які захопили врешті все в свої руки. Шляхетський стан, позбавивши прав усе інше населення Речі Посполитої, сам розкладається, втрачає благородні прагнення славних часів Августа Сигізмунда, змінюючи їх вузькими, брудними, егоїстичними цілями, шаленством фанатизму, як релігійного, так і станового. єзуїти, прибравши до своїх рук виховання шляхетського юнацтва, витравили з нього високі традиції свободи, совісті, любові до батьківщини і розвинули тільки одне прагнення – навернути всіх інновіців у лоно-католицької церкви або стерти їх з лиця землі. Одно слово «шляхти» зрештою перестав бути сином ойчизни, а став лише сліпим виконавцем велінь слуг Лойоли в ім'я Величі Папи. Кілька магнатських родин, розділивши між собою територію Речі Посполитої, завели окремі держави в ойчизні, ворожі не лише центральній владі, але й одна одній. При такій сваволі, при ототодженні загальних державних інтересів з особистими інтересами «шляхти», або краще мовити, окремих шляхетських родів при знищенні третього стану при відсутності виконавчої влади й поліційних установ при низькому рівні освіти, на якому тоді стояла шляхетська маса, цілком зрозуміло, що польський становий і релігійний фанатизм мусив зрештою дійти на правобережній Україні до несамовитого самодурства. А якщо до цього додати, що самі володарі не заглядали в свої маєтності, а марнотратили життя то в Варшаві, то в Кракові, а то й за кордоном, доручаючи управління маєтками губернаторам, уповноважуючи їх необмеженою владою для визиску більших прибутків, то можна собі уявити, до яких страхіть був доведений під яремний православний народ. А особливо духовництво, православ'я і русське плем'я – не занепали остаточно завдяки лише трьом причинам – стійкості селян, заступництву Росії і цілковитому розкладові шляхецького стану. Ось в якому становищі перебувало суспільство і населення Правобережної України в епоху подій, які тут описуються. Містечко Лисянка, що й нині є в Звенигородському повіті Київської губернії,